Inorkestaki noiz eta zein erritan jaion intzen, eta misteri hori ez dizuet argituko. Horrek kutsu interesgarriagoa ematen baitio nire bizitzari. Behena farra naiz, eta han emanuen bizitzaren satirik handiena. Soritzarrez, beste Euskaldun asko bezala, preso izan bain ninduten biarnon, arazo politikoak zidelata. Halere, ez nintzen borrokalaria izan. Ez da utziago ere Euskal idazlea izan hintzen. Zuek ezagutzen duzuen aurrena hain zuzen ere. Euskal literatura Euskal literaturan maiz gertatu bezala idazle izateaz gain apaiz ere izan hintzen. Donibane garasiko bikarioa urte luzez. Hala erlijiosoa dira ene poemak, naiz eta amodiozkoak ere ez baztertu. Azko diote, apaiz izateko nire olerkietan maitasunaren ezagutza geiegizkoa ez ten nuen, baina horiek mi gaiztoen zurrumurrutzak baino ez dira. Aitormenen bidezkoa da aragikeria kontuetan dakidan apurra. Gainera, euskarari ere olerki dotore askoak eskinen hizkiola ere badiote. Norroe naiz?